бо ж він не хабар, а ліки. Але скільки його дати? І Махтей враз чогось стало жаль себе. Скубуть, скубуть його, наче півня, а не знають, що і курчатку теж хоче жити. От чувствительна колись пісня була, і мимоволі прошепотів цей пльонок жарений. Що не кажіть, а Махтей дещо Петра в літературі, особливо в тій, де говорилось про їстівне. Трушно похитавши головою, він тернув долоною порідкуватих поросячих віях, витер свою печаль відворотом під і сумовито звів очі на рогиню. То не продасте, Гавриїле Олексійовичу, мою великогрішну душу. Невеликий буде на ній заробіток, бо де ж ви бачили комірника, якому не доводилось би хитрувати чи якого не скубуть? І сам не знаю, що робити з таким гріховодником, завагався Рогідян. Витягти ти тебе з болота, сам ув'язнеш у ньому. Помилуйте і возпрепятствуйте на вету. Я ж не радянський, а чуже потроху розтрушував і запнувся чи не бовкнув зайвого. А тепер, слово, не горобевець. Коли ж ваша ласка, дозвольте мені недостойному покласти вам у бричку липівку святого меду, найкращого лікувального. Сьогодні ж ми з Бондарем так гарно заднили його, що можна на край світу вести. І замість віднікування він почув. Коли це мед лікувальний, то не поскупись на дві лепівки. Може вони пособлять моїм немочам. Оце розмова, запобігливо заграв очима Махтей, одразу скинув з душі всі тривоги, вискочив за столу, Фолапки здер з придверного кілочка в'язку ключів і, мало не виваживши двері, кинувся до хатній комори. Там щось забрящало, загупило, затолохтіло, і незабаром Рогиня з вікна побачив, як ощасливлений махтей ніс на животі бочечку з медом. Уже над відпіл'ям Рогиня вивісла з убістя розчуленого ковірника, який, прихвалюючи начальство, ніяк не хотів розпрощатися з ним, і все щось підсовував та підсовував бричку, бо тепер гроші полова, а животу треба пропітання. Коли бричка виїхала за ворота, Махтей тіттюбцем вибіг на вулицю і довго-довго махав руками немов розпухлий підкорочений відрячок. Ох ці підкорочені хитрування відрячки, що не мелять, а з'їдають. На подвір'ї гримачів стояв дух чорнобривців і лісового сіна, отого, в якому дрімають настої дикої полуниці, чебрецю, материнки і привороту до дитячої казки. «Ой, кота-котино, поїдем по сіно, я буду воли пасти, ти будеш сіно класти!» Два високих ошетних стіжки стояли насупроти вікон на оселі, певне нагадуючи лавріну його близнят. Рогиня, як грішник, шов у осінню задуму двору, Постояв біля стіжків, до яких приткнувся вербовий човен, прислухався до тихи, а потім розчинив ворота, підвів коней до сіна. Борозний зачепився копитом за човен, і він назвався Незинним гудінням. Далі яблуня гупнула яблуком, зітхнув спросоння татарський брід, а зхмаривши лешено вискочив місяць, і на подвір'ї ожили тінні, ожили чорнобриці кущі жоржин і глечики, що скапували на землю росу. Господи, чого б він не дав, аби мати отакий двір з човном, з тішками, чорнобривцями, а не прокляти край сагрономства? Десь тижнів-два тому був зустрівся з гримичем на полі. Після різних недомовок та прицінень Лаврин і підкосив його. «Не думав я, Гавроєва Олексійовичу, що ви так низько впадете. Я не дивуюсь таким дурням, як поліцей Терешко. В них за первим голови не видно. А ви ж у науці сиділи. Ви що світу маєте? І отримали її не від кого, а від радянської влади. Вона за це не взяла з вас ні копієчки. То чого ж ви отак потягнулись до чужих срібляників?» Чи скорбота чистолюбство згризали вас? Не хотілось бути тільки агрономом? Так це чистолюбство, скоріш усього забиває людину в гробові дошки.